وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله رحم الله الله Alhamdulillah wa bi ni'matillah tatimmus salihat Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata nikmat dari Allah Jalla wa Sempurna segala kebaikan dan kita sebagai hamba-hamba Allah taala tidak pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah Jalla wa ala. Maka sepantasnya kita memuji Allah dan bersyukur. Kepadanya Jalla wa'ala Dengan Mewujudkan Peribadatan kepada Allah semata Dan menegakkan amalan-amalan salih Taib ikhwanifiddin azakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita Masuk kepada Pembahasan Syurutu la ilaha illallah makna kalimat la ilaha illallah dan syarat-syaratnya maka berkata al-syeikh muhammad bin jabil zainu rahimahullahu ta'ala bahawasanya la ilaha illallah adalah kalimat yang merupakan miftahul jannah kunci dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi Mamin miftahin ilah walahu asnan. Tidak ada sebuah kunci melainkan dia memiliki asnan, memiliki gigi-gigi. Yang fa'inji tapi miftahin lah hu asnan futi halaka. Kalau engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi-gigi tersebut, maka pintu akan dibukakan untukmu. Wa illa Lam yuf tahlaka akan tetapi jika engkau datang membawa kunci yang tidak memiliki gigi-gigi tersebut maka pintu syurga tidak akan dibuka untukmu. Kemudian beliau menyatakan wa asnanu hadal miftah hia shuru tulah ilah illallah. Ketahuilah bahwa kunci gigi-gigi dari kunci tersebut adalah merupakan syarat-syarat La ilaha illallah maka para ulama ahlu sunnati wal jamaah menjelaskan bahawa syurutu La ilaha illallah itu ada tujuh syarat atau delapan syarat maka syarat yang pertama adalah al-ilmu bimaknaha berilmu tentang makna la ilaha illallah wa huwa mabudi bihaqqin an ghayril wa isbathuhu lillahi wahdah qala Allah ta'ala fa'lam anna hu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik berilmu tentang makna la ilaha illallah adalah Nafil ma'bud bihaktin an roirilah, menafikan atau meniadakan sesuatu yang disembah, yang diibadahi dengan cara yang hak dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya menetap menetapkan sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jadi mengandung nafi wal isbat penafian dan penetapan penafian penafian adalah dari kalimat la ilaha bahwasanya tidak ada yang diibadahi secara hak secara benar dari selain Allah Subhanahu wa taala yang benar ibadah itu ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata Nah sehingga ini Seperti yang Kita telah sebutkan bahwasanya Kalimat la ilaha illallah Atau kalimat dalam seluruh bahasa Jika diawali dengan penafian Kemudian Diakhiri dengan penetapan Maka ini kalimat yang sempurna Yang memiliki Satu makna Tidak ada makna yang lain Maka dalam hal ini Barakallahu fikum Kalimat la ilaha illallah meniadakan seluruh peribadatan Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menetapkan ibadah yang hak itu Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata nah, Kemudian beliau Menukilkan firman Allah ta'ala di dalam surah Muhammad Fa'alam annahu la ilaha illallah Berilmulah kalian Fa'alam ketahuilah berilmulah Belajarlah tentang la ilaha illallah maka di dalam ayat ini Allah ta'ala memerintahkan kita untuk berilmu tentang makna la ilaha illallah ay la ma'buda fis samawati wal ard bihaqtin illallah maknanya la ma'buda tidak ada yang diibadahi di langit ataupun di bumi dengan cara yang hak yang benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah, makna dari kalimat ini, la ma'budah bihaqqin, para ulama menjelaskan dalam kaidah bahasa, dalam ilmu bahasa Arab, di situ ada takdir yaitu bihaqqin. La ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi secara hak Melainkan hanya Allah Ta'ala Harus ada kalimat tersebut Naam Jadi Dia La Berfungsi seperti Inna Dalam ilmu Nahu Ada inna dan saudara-saudaranya Itu memiliki Isim dan khobar Isimnya inna, khobarnya inna Maka la di sini berfungsi seperti inna. Ada isimnya, ada khobarnya. La ilaha. Ilaha isimnya inna, isimnya la. Makanya dia mansub ya di fathah. Karena isimnya inna itu maftuh, mansub dengan fathah. Di sini la ilaha, bukan ilahu, bukan ilahi, tapi la ilaha. Karena dia berfungsi seperti sebagai Isimnya La. Mana khabarnya La? Khabarnya La dihakim, mafluf, ya, terhapus, dihapus, ditakdirkan. Kalau dimunculkan, maka kita menyebutkan La ilaha hakun atau La ilaha bihakim, ilallah sebagai khabarnya La. Tidak ada sesembahan yang sesembahan itu hak. Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala illallah ya Lafdul jalalah di situ sebagian ulama menyebutkan athful bayan sebagian menyebutkan sebagai badal ya mubdalnya adalah bihaqqin ya sehingga dia juga di dengan fi mahalli rafin ya karena khabarnya la itu marfu bihaqqin maka Allah juga marfu maka dibaca illallahu illallahu ya karena dia athful bayan ataf atau badal dari haq bihaqqin yang merupakan khabarnya la yang marfu ya atau fi mahalli karena ada harfu jar nah, itu dalam Sisi nahu barakallafikum Maka Kalimat ini, kalimat yang sempurna Penafian dan peniadaan Tidak ada sesembahan yang benar Apa maknanya Ya, sesembahan itu banyak Tetapi yang benar Hanya satu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja Ya <tuh> Karena kenyataannya memang Sesembahan itu banyak ada yang menyembah kepada matahari, bulan, bintang, kepada pohon, kepada kuburan, kepada para wali-wali dan berbagai jenis-jenis sesembahan. Ya, dan itu disebutkan, disyaratkan oleh Allah Taala di dalam Al-Qur'an. Ya. La ta'budu lis-syamsi wa la lil-qamar. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar. Wasjudu lillah allazi kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian bersujud kepada matahari, bulan, dan yang lainnya. Ya, tapi bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian memang hanya beribadah hanya kepada Allah. Menunjukkan barakallahu fikum bahwa sesembahan itu banyak. Ya, bukan hanya Allah yang disembah oleh makhluk ini, tetapi di sana ada sesembahan, sesembahan yang disembah dari makhluk ini. Baik itu matahari, bulan atau para wali-wali. Ya, Orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dianggap sebagai wali Allah dan ini yang banyak dilakukan ya, di zaman kita sekarang. Ya, seperti yang dilakukan oleh musyrikin. Wajbuduna ya, min dunillahi mala yaduruhum, mala yanfauhum, wajulunha, wai shufaunaindo Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah menyebutkan ibadah kepada selain Allah. Berarti sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mala yaduruhum wala yamfa'uhum. Yang sesuatu itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak mafsadat. Tetapi alasan mereka. Haulai syufa'una indahullah. Ya para wali-wali yang disembah itu tadi mereka anggap sebagai pemberi-pemberi syafaat nanti di hari kiamat di sisi Allah. Jadi kita perhatikan barakallahu fikum. Ayat tersebut menetapkan ya bahwa ada sesembahan selain daripada Allah. Matahari, bulan bahkan juga manusia itu disembah. Ya, sebagaimana dalam ayat ini. Ayat ini dalam surah Yunus. Ya dalam Az-Zumar juga demikian. Allah Subhanahu wa taala memberitakan wal ladhina taqadhu min dunihi awliya, illa li-yuqarribuna ila Orang-orang yang mengambil sesembahan selain daripada Allah mereka mengatakan kami tidaklah menyembah kepada mereka tersebut yakni para wali-wali illa li-yuqarribuna ila allahi zulfah. Melainkan kami beribadah melalui mereka, ya agar kami semakin dekat kepada Allah. Nah, jadi di sini niatnya dia mau mendekatkan diri kepada Allah. Namun dia melalui peribadatan pada selain Allah yaitu para wali-wali. Nah, para kalau maka ditakdirkanlah kalimat lah ilah ilallah ini dengan kata hak. Sebagai khabar daripada La, ya, Untuk menunjukkan di sana Banyak sesembahan Selain daripada Allah Ta'ala Dan sesembahan yang hak Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah Firmankan di dalam Al-Quran Dhalika bi anna Allah huwa al-haq Wa anna ma yada'una min dunihi huwa al-batil Wa anna Allah huwa al-aliyul kabir yang demikian itu bahasanya Allah dialah sesembahan satu-satunya sesembahan yang hak ya yang benar. Jadi ayat ini di dalam suratul hajj pada ayat ke-62. <tuh> Allah beritakan bahwa sesembahan yang benar hanya Dia. Wa anna ma ya'buduna min dunihi huwal batil. Bahwa sesembahan dari selain Allah yang diibadahi itu adalah batil. Tidak hak, tidak benar, tapi batil. Nam, wa An-Na'Allahu Al-Aliyul-Kabir dan bahasanya Allah Taala yang Maha Tinggi Maha Besar. Walhasil, kalimat La Ilaha illallah peniadaan diawali dengan peniadaan kemudian ditetapkan penetapan. Ini sempurna tidak mengandung mana yang lain. Bahasanya satu-satunya sesembahan yang hak yang benar itu hanya Allah Taala dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan cara dan alasan apapun. Naam Oleh karena itu Kita lihat Bagaimana musyrikun Naam Sebelumnya saya sudah singgung Terkait dengan uh, Kesempurnaan bahasa dalam seluruh bahasa Ketika di, diawali Dengan penafian peniadaan Lalu penetapan setelahnya Ini sempurna dan tidak mengandung Makna yang lain itu bisa kita Ya Ya uh, Dekatkan pemahaman kita dalam bahasa Indonesia misalnya Kalau kita mengatakan Tidak ada di dalam masjid ini Kecuali Hasan misalnya Kalau ada yang lain maka orang itu pendusta Itu makna bahasa Karena kenapa Dia mengawali dengan peniadaan Lalu dia menetapkan Tidak ada di dalam masjid Kecuali Hasan Kalau ada selain Hasan maka orang itu berdusta Ya Beda kalau saya mengatakan Di dalam masjid ada hasan Ternyata ada yang lain Maka orang itu tidak bisa dikatakan pendusta Kenapa? Dia hanya memberitakan bahwa yang, di, yang ada di dalam masjid Hasan Dia tidak mengawali dengan mengatakan Tidak ada di dalam masjid Tapi dia memberitakan bahwa Yang ada di dalam masjid adalah hasan Ini kalimat yang tidak meng, Meniadakan Yang lain Ya. makna kalimat ini tidak meniadakan ada yang lain dari selain Hasan ada Zaid, ada Ahmad bisa jadi kenapa? Karena kalimatnya dia tidak mengawali dengan kalimat la, peniadaan nah, ini beda ya. dan ini menunjukkan kesempurnaan kalimat la ilaha illallah yang menguatkan pada kita semua ya, bahawa tidak ada sesembahan dengan cara dan alasan apapun selain hanya kepada Allah SWT dengan cara yang Dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Oleh karena itu <tuh> Barakalofikum Mushirikun Terdahulu, sebagaimana yang sudah berulang-ulang Dalam majelis kita ini Kita singgung Mushirikun terdahulu Didakwahi oleh Nabi kita Sallallahu alaihi Wasallam Untuk masuk ke dalam Islam Ya dakwah yang pertama tauhid bagaimana mereka meninggalkan kesyirikannya lata uz zamanat menyembah di kuburan di pohon-pohon ratu -pohon, anwat dan lain sebagainya. Ya Rasulullah berdakwah dengan segala kesungguhan beliau agar mereka meninggalkan kesirikan itu. Nam, mereka tidak mau. Ya mereka mengakui. Ketika ditanya siapa robmu, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberi rezeki, mereka menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan, Allah. Tapi mereka tidak mau meninggalkan kesirikan-kesirikan mereka. Maka itu tidak bermanfaat. Makanya Allah menyebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Misalnya firman Allah taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Ama yang meliput seng atau wa mayukrul haji min al mijd, wa yukrul haji min al wa yukrul mijd min al haji, wa mayudabirul amr, pasti aku ya, fakul afala tattaqun. Katakan siapa yang memberi rezeki pada kalian, siapa yang menguasai pandangan, penglihatan, pendengaran, siapa yang menghidupkan Setelah kematian dan mematikan setelah kehidupan. Siapa yang mengatur alam semesta ini. Mereka serentak menjawab Allah. Itu musyrikun. Mereka mengakui. Yaitu tauhid rububiyah. Tetapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga Allah katakan. Afalah tattaqun. Tidakkah kalian bertakwa. Afalah ta'kilun Dalam ayat yang lain Tidakkah kalian berakal Padahal mereka mengakui Rubuya Allah Tapi Di akhir ayat Allah katakan Tidakkah kalian bertakwa Karena mereka tidak mau Mengesahkan Allah Dalam Tawahid uluhiyah Dalam kalimat La ilaha illallah Mereka mengatakan Atariku alihatana Ya Lishahirin majnun Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini Karena sebab Penyihir yang gila? Ya ini Rasulullah mereka maksudkan. Naam, naudzubillah. Ya, sehingga musyrikun bertauhid kepada Allah dalam rububiyah, namun mereka tidak mahu bertauhid dalam uluhiyah. Ya. Naam, tetapi mengherankan mereka, musyrikun ketika diberi musibah oleh Allah, ya, dalam Al-Qur'an diberi ketika mereka apa? Berlayar di lautan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian cobaan, angin yang kencang ya, ombak yang sangat besar, sehingga mereka hampir tenggelam, mereka semua ketakutan ya Allah beritakan di dalam Al-Quran, fa'idha rakibu fil fulki, da'vullaha mukhlisina din, falamma najjahum ilal bar, idahum yushirikun ini ya, yushirikun sifatnya mereka ini mengherankan ketika mereka berlayar di lautan kata Allah datang ujian angin yang kencang ombak yang dahsyat da wallahu mukhlisinal haddin tiba-tiba mereka mengikhlaskan doa ibadah itu hanya kepada Allah karena sudah genting ya kondisi genting langsung yang disebut Allah Ya, spontan mereka langsung berdoa kepada Allah, mukhlisin, ikhlas. Tapi falamana jjahum ilal bar ketika Allah selamatkan lagi di darat kembali lagi kepada kesyirikan-kesyirikannya. Sesembahan-sesembahannya. Itu musyrikun. Naam. Kalau orang-orang di zaman sekarang lebih mengherankan lagi. Ya. Kalau di masa lapang di masa senang bahagia berbuat sih ya ada yang beribadah melalui keris-keris ya kulau-kulau ada yang melalui pawang-pawang ada yang melalui kuburannya para wali-wali macam-macam ya melalui jimat-jimat dan lain sebagainya Naam melalui penjaga-penjaga gunung banyak dari kaum muslimun itu di masa lapang masa bahagia Pas diuji oleh Allah dengan masa kesempitan, ya masa sakit, masa sempit bertambah kesirikannya, ya ada yang kedukun, ada yang macam-macam, ya nggak cari orang-orang pintar. Nah, iya itu orang-orang di zaman kita sekarang berbeda, It's lebih mengherankan daripada zaman musyrikin. Kalau musyrikin Kesirikannya nanti Di masa lapang saja Masa genting langsung kembali kepada Allah Nah, itu Allah beritakan di dalam Al-Quran Barakallahu fikum Ya di sini menunjukkan bahwa Ya, kita Di zaman sekarang Mestinya lebih bersemangat Dan lebih gencar Mendawakan Tauhid Kalimat La ilaha illallah dibanding di masa terdahulu Walaupun di masa sekarang tidak ada lagi kesyirikan ya, Yang kepada patung-patung Itu sudah jarang ya. Tapi bentuk syirik yang lain itu banyak Bertambah Ya Bertambah nah, Maka wajib untuk kita memahami kalimat La ilaha illallah Ma'na la ilaha illallah dan syarat-syaratnya Maka syarat yang pertama adalah Berilmu tentang makna la ilaha illallah Yang Allah, yang Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran Fa'lam annahu la ilaha illallah Wa astagfir li Berilmulah tentang kalimat la ilaha illallah, Baru setelah itu beramal Yakni meminta ampun dari dosa-dosa Nah, artinya apa? Ya, percuma kita minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa Kalau kita tidak keluar dari kesyirikat kalau kita lakukan kesyirikan Keyakinan kita masih terdapat Jenis-jenis ya, syirik yang, yang bertentangan dengan kalimat La ilaha illallah Maka dosa kita tidak akan diampuni Allah Oleh karena itu Allah awali dengan ayat ini Fa'alam annahu la ilaha illallah ya, Berilmulah dulu Tentang kalimat la ilaha illallah Karena ini kuncinya syurga ya, Baru Beramal dengan Amalan-amalan yang lainnya Naam. Demikian barakallahu fikum. Makanya musyrikun mereka sangat paham makna kalimat la ilaha illallah sehingga mengucapkan saja tidak mau. Kalau di masa lapang. Ya. Ketika mereka diperintah untuk qulu la ilaha abau dalam ayat yastakbirun, enggak mereka sombong, tidak mau. Ya, tapi di, di masa genting memaksa mereka harus mengucapkannya. Ya, terpaksa. Nah, itu musyrikun, barakah levikum. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendatangi pamannya Abu Talib, ya, di akhir hidupnya, disuruh mengucapkan la Ya, sahabat-sahabatnya gembong-gembong musyrikin terus menerus mengingatkan kepada Abu Talib ya, tentang agama nenek moyangnya. Apakah engkau akan mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan agama nenek moyang yang membesarkanmu yang mendidikmu, Akhirnya Abu Talib tidak mendapat hidayah petunjuk dari Allah. Dia mati dalam keadaan kufur. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kalau dia ucapkan tunjihi anin nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan dia dari kekalnya api neraka. Nah, tetapi Allah mentakdirkan dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, makanya Allah Taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau sendiri wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah sekalipun pada orang yang kau cintai. Tetapi hidayah itu Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Maka beliau disiksa oleh Allah Taala sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Talib siksaan neraka yang paling ringan. Ya, karena dia mendapatkan syafaat yang khusus, ya, yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan oleh seluruh para nabi dan rasul yang lainnya. Yaitu dapat memberi syafaat pada orang kafir. Dalam hal ini khusus pamannya Abu Talib diringankan siksaan api nerakanya, yaitu berupa sandal di api neraka yang ketika dia pakai, ya, yaglihu, apa? Yagli biha dumuguhu. Ya, meleleh seketika itu ubun-ubunnya. Ya, pakai sendal dari neraka, ubun-ubunnya meleleh langsung. Itu siksaan paling rendahnya neraka. Ya, terhadap Abu Talib Anas Alaihi Wasallam. Al Semoga Allah Taala menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Amin. Ya Robbal Alamin. Enam. Kemudian yang kawan di Ya, di sini beliau juga menukilkan kepada kita hadis. Nabi kita s.a.w. dalam riwayat imam muslim Rasulullah bersabda Man mata wahuwa ya'lam Annahu la ilaha illallah Dakhul al-jannah Barang siapa yang mati Dalam keadaan dia berilmu Tentang la ilaha illallah Maka pasti dia masuk surga. Ya Di sini menunjukkan syarat Dari syarat la ilaha illallah Yang pertama adalah al-ilm Berilmu Tentangnya Perintah Allah dalam Al-Quran Dalam surah Muhammad dan juga perintah Rasulullah Sallallahu SAW Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Taala bahwasanya siapa yang mati Dalam keadaan dia telah berilmu Tentang la ilaha illallah Yani ilmu yang benar tentunya Dakhul al jannah Maka dia pasti masuk surga Nah ini syarat yang Yang pertama barakah, Kemudian syarat yang kedua Al yaqin Al munafil syak jadi al-ilmu lawannya al-jahal. Al-munafilil jahal. Ilmu meniadakan kejahilan. Lawannya ke, -ke kebodohan atau kejahilan. Yang kedua al-yaqin lawannya al-syak yaitu keraguan. Jadi la ilaha illallah kita harus ya yakin dengannya. yang tidak ada keraguan sedikitpun. Wa dhalika an yakuna al-qalbu mustaikinan biha bila syakkin. Yaitu hati kita Yakin dengan penuh, tidak ada keraguan sedikit pun, sebagaimana Allah Taala berfirman, Inna malmu minun al ladinaa manubillahi warosulihi thummalam yartabu hilaakhiril ayat. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Lam yartabu ayat lam yasyuku, ya dia tidak ragu tentang. Enam, tidak ada keraguan dalam kolbunya tentang Islam ini, ya dalam berimannya kepada Allah, kepada Rasulnya, ya beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah syahadatnya, ya dua kalimat syahada yang merupakan rukun Islam yang paling pertama. Enam, maka syarat yang kedua adalah yakin dengan penuh. Ya, tentang kalimat la ilaha illallah tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Demikian pula di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah beliau bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallah bihi ma'budun la yalqallah bihi ma'budun ghair ghairul Naam, ghairu syakin fayuhjab 'anil jannah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mempersaksikan la ilaha Wa anni rasulullah dan bahasanya aku adalah rasulullah lalu la yalqa Allah bihima 'abdun tidaklah seorang hamba yang berjumpa kepada Allah dengan dua kalimat tersebut Yaitu syahadatain tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kalbunya ghairu syakkin Jabu Anil Jannah tidak akan mungkin dia terhijabi dari surga. Maksudnya dijamin masuk surga. Ya yang mempersaksikan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah tidak ada keraguan dalam persaksian itu maka dijamin surga. Tidak ada hijab antara dia dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ini syarat yang yang kedua barakahlofikum aliyyakin kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah tetapi yakin itu enam bisa dicapai kecuali tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu enam barakahlofikum perlu diketahui makanya syarat yang paling pertama adalah alim ilmu terlebih dahulu ya baru aliyyakin enam mustahil seseorang meyakini ya sesuatu dia tidak mengilmuinya ya yakin itu Dibangun di atas ilmu, munculnya karena adanya ilmu, ya pengetahuan dengannya. Sebagaimana kita ya, yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada Allah, ya penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan sedikit pun karena kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis, ada wahyu. Nah, sehingga dengan pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan hadis, maka kita yakin sepenuhnya, tidak ada keraguan. Terkait tentangnya Rukun-rukun iman Rukun-rukun islam Dan seluruh hukum-hukum dalam syariat islam Kita wajib ya, Meyakininya dan tidak ada sedikit pun keraguan Di dalamnya Kemudian Yang ketiga Al-Qabulu lima'tadatuhu ahadihi kalimatu Biqalbihi walisanihi Kalau Allah Ta'ala hikayatan Anil musyrikin Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna ha inna la tariqu ali hatina li sya'irin majnun <tuh> Yaitu syarat yang ketiga penerimaan ya menerima sepenuhnya lawannya penolakan arad ar ya, tidak ada penolakan sedikit pun Naam yakni kita menerima dengan kolbu dan lisan kita ya, kolbu dengan lisan jadi orang kafir yang mau masuk Islam bukan dia terima saja dengan hatinya, tapi dia harus melisankannya, yaitu harus mengucapkan syadalah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah nah, maka itu makna daripada al ya, menerima kandungan seluruh yang terkandung dalam kalimat itu dengan kolbu dan dengan lisan kita ya Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan tentang musyrikin. Dalam surah Soffat, innahum kanu idha qila lahum. Apabila mereka dikatakan ya untuk mengucapkan la ilaha illallah yastaqbirun. Mereka sombong. Tidak mau mengucapkannya, ya Bahkan mereka beralasan, A innala tarifu alihatina li syairin majlun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan kita karena seorang penyair yang gila. Ya, li syairin majnun ya. Saya mungkin salah baca tadi, li sahirin. Bukan sahir tapi li syairin majnun. Naam. Yaitu seorang penyair yang gila. Yang dimaksud mereka maksudkan adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka bar kalau fikum musyrikun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau dengan lisannya pun apalagi dengan kolbunya Ya, dengan lisannya pun dia tidak mau. Apalagi dengan kalbunya. Kenapa saya mengatakan demikian Kita perhatikan Karena di zaman kita sekarang banyak orang-orang Yang beralasan yang penting hatinya Ya Walaupun tidak diucapkan Walaupun tidak diamalkan Yang penting kalbunya. Ini ucapan yang sangat keliru Ya Dan itu para kalofikum pertanda ya, Kalau ada orang Yang tidak mau mengucapkan dengan lisannya Kebenaran tidak mau mengamalkannya, tapi dia mengatakan yang penting ia ya keyakinannya. Kolbunya maka ini terbalik. Justru itu pertanda bahwa kolbunya tidak beres. Ya, kolbunya tidak baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang maruf, tidak solohal, tidak solohah, solohal. Jazakumullah khairan. Saya teruskan melahirkan waktu saya sudah masuk ya, saya belum tengah ada enam. Tapi Rasulullah mengatakan apabila uh, kolbu itu baik, solhu hajjah sahululu maka jasad akan baik seluruhnya. Tapi apabila kolbu itu rusak maka jasad akan rusak seluruhnya. Apa maknanya hadis ini? Hati yang baik itu ditandai dengan jasad yang baik. Hati yang buruk ditandai dengan amalan jasad yang buruk. Itu tandanya. Jadi digandengkan. Kalau ada orang yang mengatakan yang penting hatinya, dia tidak mau beramal, ja amalan jasadnya jelek, maka itu pertanda bahwa amal hatinya pun jelek. Ya, itu hadis dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Maka seperti ini pula kita mengatakan. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini syarat yang ketiga al-qabul, menerima dengan kalbu dan lisan, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Wallahu taala alamu bis-shawab. -so kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan Selanjutnya Kita tutup dengan para majlis Subhanakallahumabihamdih Asyaduallai ilahil anta Akhiru da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh